Білий ведмідь Білий ведмідь живе на холодному арктичному узбережжі Північного льодовитого океану. Біле забарвлення хутра робить його непомітним для здобичі. Він добре пірнає і плаває, полюючи на тюленів, рибу, морських птахів. В білих ведмедів тільки самки, перед тим як народити ведмежат, залягають на зимовий сон у барліг. Густе Водонепроникне хутро білого ведмедя і підшкірний жировий прошарок захищають його від суворих арктичних морозів і холодної морської води. Білі ведмеді чудово плавають і вільно мандрують по морю, далеко від берегів або дрейфують на крижинах. Підошви кінцівок білих ведмедів широкі, вкриті густою шерстю, пристосовані для пересування по снігу і для плавання. Білий ведмідь чекає біля ополонки, поки тюлень витерне дихнути повітрям. Він його ловить і з'їдає. Білі ведмеді живуть поодинці і зустрічаються тільки під час шлюбного сезону – в березні-квітні. Для цього вони долають серед снігів і льодів тисячокілометрові відстані. Скринька фактів Самці білого ведмедя важать до 800 кг, завждовжки 3 метри. Ведмежата народжуються в грудні у барлозі під снігом. Вони залишаються у барлозі зі своєю матір'ю до весни. Бізон і вівцебик Американський бізон або степовий буйвол – найбільша тварина Північної Америки. Незважаючи на свої розміри, Маса до 1 тонни. Бізон дуже рухливий, швидко бігає, 50 км на годину. Ця травоїдна тварина харчується травою, листям, корою і гілками кущів. Бізони – стадні тварини і зазвичай живуть невеликими групами. Самці і самки живуть окремо, крім періоду розмноження, коли самці борються за самок. Колись у Північній Америці налічувалось близько 50 мільйонів бізонів. Але хижацьке винищення призвело до майже повного їх знищення. Вівцебик або мускусний бик, так само як і бізон, травоїдна тварина, але живе у Арктиці. Тепле густе хутро захищає його від холоду, щоб захиститися від вовчої зграї. Вівцебики стають у коло з молодняком у середині. У такий спосіб, розвернувшись вражаючими рогами до хижаків, дорослі вівцебики захищають їх. Скринька фактів. Європейський бізон. Він же зубр. Більший за американського. Мисливці знищили понад 40 мільйонів американських бізонів. Більшість бізонів зараз живуть у заповідниках.